У другій половині тридцятих це ставлення змінилось. Полонізація східних кресів набирала обертів. Українська студентська громада опинилася під пильним контролем польської дефензиви. Але що сильніше влада закручувала гайки в українському питанні, то сильнішим ставав опір, особливо серед молоді. Перший арешт Арсена тривав усього кілька днів. Студентів попередили, чим можуть закінчити їхні промови. Порадили остудити гарячі голови. Поставили на облік і відпустили. Комісар, який наставляв студентів на путь істини, навіть поплескав одного з хлопців по плечу. А вже ж він розуміє їхній порив. Молодості властиво бунтувати, але це задуже то не здраво. Друга зустріч у приміщенні політичної поліції могла обернутися судовим процесом і в'язницею. Тож Арсен вирішив не чекати її. Коли почалось полювання на студентських ватажків, став поспіхом збирати речі. Олеся запропонувала поїхати до її мами. Там Арсена шукати не будуть, а проти неї поки що не порушували ж справу. Софія не знала, що привело їх до Луцька. Думала, донька зі своїм хлопцем приїхала в гості на трійцю. Ці троє пішли на відправу до свято собору, послухали оркестр у міському публічному саду біля собору. Побродили по старому місту, а ввечері Олеся і Арсен почали збиратись. «Куди проти ночі?» – запротисловала Софія. Донька припала до неї, як колись у дитинстві. «Мамусю, може якийсь час від мене не буде листів, тут і не хвилюсь?» Вона навіть не перепитала, чому це не буде листів. Подумала, іспити треба складати, от і не матиме донька часу писати. «Гаразд, ти вчися, вчися, от станеш магістром, будеш сама викладати». Наступного дня до неї явилась поліція. Обниш порили весь будинок. Вочевидь, шукали не тільки Олесі й Арсена, а й щось, що вони могли заховати. Софіїне серце стиснулось від поганого перечуття. Що вам потрібно? запитала, хай пані базо подумає і скаже, де її дзєтко кохане. Софія зрозуміла. Донька поїхала не до університету, не до Кракова, інакше б її тут не шукали. Олеся й Арсен і справді були у протилежному від Кракова боці. Якраз у той час, коли їх шукали в Луцьку, вони ховалися на березі збруча. Взагалі-то Олеся пропонувала перейти кордон за острогом. У студентській громаді чула, що є там своє вікно, через яке вже проскочило чимало молодих зухвальців, які хотіли жити в Україні. Але Арсен наполіг: "Ні, річкою буде безпечніше. Якраз стоять тумани, вони зроблять їх невидимими, прикриють від очей польських прикордонників". Отож, чекали ночі, а ще краще – ночі з густим туманом. Якщо пощастить, завтра вони вже будуть в Україні, розшукають у Лесиного тата, чомусь вона абсолютно впевнена, що він живий, влаштується на роботу, зможуть прислужити рідній освіті і літературі. Допоможи нам переправити свята Трійця во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всевишній переправитись допоміг але на другому березі чому покинув їх? Українське питання все більше дратувало не тільки Річпосполитою, а й СРСР. По один бік збруча Польща для поляків, по другий територія гомосовєтікусів. Тим, хто переправлявся з польського боку, тепер приписували або український націоналізм, або польське шпигунство. Олесю спочатку звинуватили у шпигунстві на користь Польщі. Вона була приголомшена таким абсурдним звинуваченням. Це вона шпигунка, вона, яка поступила до Ягелонського університету, щоб в умовах полонізації викладати українську мову і літературу. Вона, яка так мріяла жити в Україні, дихати її вільним повітрям. «Вдихнула, один не видихай, замри», – засміявся слідчий. «Та якби ви знали мого тата, і він був українським січовим стрільцем, будував українські школи ще під час світової війни». Невже? Очі слідчого якось дивно зблиснули, ніби в кота, який зовсім поруч побачив мишу. А в голосі зазвичала неприхована зловтіха. І хто це може підтвердити? Мій тато навчався у Варшавській політехніці разом з Миколою Певним із Полтави. Був у гостях у його родичів. Мабуть, хтось з них там живе. Ви можете надіслати запит. Це ж на території Радянської України. А в Києві є актор Олександр Певний. «От і зачинилась пташка в клітці», – засміявся слідчий. «Виведіть її». Наступного разу слідчий уже навіть не посміхався зловтішно. Сказав, що батько її – Михайло Радич, польський диверсант, засланий дефенсивною до радянської України, був стражений ще у 20-х роках, а Юрій Певний у Полтаві і Олександр Певний у Києві розстріляні зовсім недавно за націоналістичну діяльність і антирадянську пропаганду. Отож вона, Олександра Михайлівна Радич, і польська шпигунка, і українська націоналістка в одній особі. Особливо небезпечна злочинниця і не може навіть сподіватись на помилування. Українців, перебіжчиків з Польщі, тепер або кидали за грати, або розстрілювали. Шпигуноманія стала свого роду психічною хворобою Радянської служби безпеки, проти неї не було ліків. Олесю, яка була вже на сьомому місяці, відправили в табір. Арсена везли тим же товарним потягом, тільки в іншому вагоді, на спецпоселення. З півночі Арсен повернувся з маленьким Михайликом.